Правильніше треба заходитись коло самого себе. Або треба взятися за самого себе. Заказати, заказувати, замовити, замовляти. Хоч на цих двох словах, що мають різне значення, заказати і замовити, не випадало б помилятись людям, Однак помиляються, як це чуємо часом з уст, а то й читаємо в сучасній літературі. Наприклад, у такій фразі «Вони сіли за вільний стіл і заказали собі пиво і раків». Слова «заказати», «заказувати» означають наказувати щось комусь. Ой, заказано і загадано всім козаченькам у військо йти, Маркович або забороняти комусь щось. Та йде той пан, що нам закаже і думать, так і говорить Шевченко. А коли йдеться про страву чи якийсь продукт широкого вжитку, що його просять продати або зробити, тоді треба ставити слова «замовити», «замовляти». Наприклад, солодка прохолода принаджувала гостей і вони, замовивши собі каву, мостились біля вікна або сідали на веранді Коцюбинський Замовив оце шевцеві пошити нові чоботи з живих уст Слова «замовляти», «замовити» трапляються ще в народних повір'ях як засіб знімати біль або лікувати хвороби та не замовляйте зуби, не болять, номес. Стара ненька говорила, що він вміє замовляти, що наслано набиття лихими людьми не Чуйлевицький. З цього видно, що в наведеній помилковій фразі треба було написати Замовили собі пива і раків. Залишати і покидати Часто думають, що слова «залишати» і «покидати» є абсолютні синоніми, між якими нема різниці, а тому, мовляв, до них можна вдаватись довільно. Ба навіть спостерігаємо, як є слово «залишати», іноді на шкоду стилю викладу майже витиснуло «покидати», яке стало траплятися у нас дуже рідко. Візьмімо фрази з газетного повідомлення. Радянські кораблі, залишаючи гостинні береги Куби, лишили по собі добру пам'ять. з уст він залишив її саму з малою дитиною. Не кажучи про те, що замість слова «пам'ять» у першій фразі краще було поставити слова «згадки», «спогади», спомени ми відчуваємо якусь неприродність у використанні дієслова «залишати». Коли мовиться, що хтось надовго або і зовсім від'їздить чи відходить від когось або чогось, тоді треба ставити дієслово «покидати». «Постій, постій, козаче, твоя дівчина плаче, як ти мене покидаєш. Тільки подумай, народна пісня». «Під гаєм хтось огонь покинув» – Глібов. А коли йдеться про почуття або речі, що лишаються після когось, або в значенні бажаючи припинити, урвати щось, тоді слушним буде дієслово «залишати». Ніхто не залишить свого кохання Марко Вовчок. Він залишив дітям велику спадщину, словник з редакцією «Кримського». Не хотіла б я тебе вразити, сестра, та бачу, прийдеться розмову залишити. Леся Українка. Тимто в першій помилковій фразі треба було написати: «Радянські кораблі, покидаючи гостинні береги Куби", а в другій сказати: "він покинув її саму". Залицятися Упадати, доглядати, ходити. Для українських дієслів «залицятися» до когось. Упадати –